Чи пустило діло королівське золото, і чи й сам піде на море, чи сидітиме каменем у своїй садибі Черкаські? Але ж це й м'ясопоглинатель, під ляцький, лядський, недруг отчизний, дбати про людське добро й гадці не мав, тримався за своє осавульство та полковництво. Привілеї королівські ховали в тайлов, потирав їх десь. У жінчених прискринках творив сіляку з волокою пролонгації святій нашій справі. Ждав, коли ж дозволять обирати гетьмана, щоб мерщів тулити під булаву й бунчук свою грубу тушу. Єдине, на що намовив я тоді Барабашта, це послати на сей масінній депутації від козаків з скаргами на конець польського, який далі роздавав Україну лащиківцям. І ті вже обдарали не тільки козаків і посполитих, а й церкви і кладовище розоряли, розкопуючи й могили, коли можна було там чимось поживитися. Сам я теж намірився їхати на сейм, щоб там добиватися підтвердження королівського привілею на суботів. Хоча й знав, що правом у речі посполитій доходити, однаково що у воді глибокій загублене шукати. Власне, те саме сказав мені полковник Чигиринський Станіслав Михал Кричевський, кріщеник мого батька Переяславський, мій кум, що теж виявився безсилий проти конец Польського і Чаплинського. І тільки й поміг мені, що дав притулок моїм дітям, поки був я у Варшаві. Кричевський походив із шляхти ходачкової, що має тільки ноги, якими може йти куди схоче, та руки якими може тримати зброю і дослужитися до такого-сякого становиська, галючі кров свою за панів вельможних. Візі Новію, почувши про намір мій їхати на сейм, став відраївати мене Станіслав. Чи ж ти не відаєш, що на сеймах наших без золотої швайки нічого не шиєш? А було б у тебе золото, то купив би собі гутір ще краще за суботів, і кланятися ні перед ким не треба. Я вперся, поїду та й поїду. Вже коли й виїхав з вірними своїми димком та юванцем, мав перед білою церквою перестового, але не зважив і на неї. Стрілися нам на розбагненім осіннім шляху цигани з ведмедем на ретязі муштрованим. Забачивши козаків двох молодих, з ним сотника товстого, нешорошеного, може, від багатства. Цигани зупинили свою валку, вивели наперед ведмедя і примусили його танцювати перед нами. Я махнув їм рукою, щоб вони не дуріли і дали нам дорогу. Але цигани не повели вухом. Бігали довкола ведмедя, галасували, примовляли своїх примовлянь крутійських. Шурхай, борхай, пічтарай, сирже, мирже, дрик. Седмінь ставав на задні лапи, трусив передніми, вигинався і вихилявся п'яний козак. З неї витанцьовував переді мною в багнюці, в непрохідді, в понищенні. Я мав дивитись на це блюзнірство, бо обминути не змога. Бо бабіч бездонні з чорнозими, осінні розтопи. Я гнівно кричав, що з циганом вони блискали зубами, метушилися, мов би, звільняючи дорогу сердитому сотникові а насправді ще тісніше її загачували своєю метушнявою і тупотнєвою свого ледмедя. Я з особливою гостротою збагнув там свою малість, своє безсилля, свою безсенсовість. Що чоловік? Очеретина під вітром. Що я роблю і навіщо? І чи те роблю, що мав би робити? Все ж добирався далі, до Варшави, де ніхто не ждав мене. І нікому не було діла ні до моїх кривд, Ні до болю сердечно, Ні до справедливості для когось там, Бо кожен дбав лише про справедливість для себе самого. Панство прибуло на сейму й силі. Кожен посол тягнув за собою цілу вервечку служок, Часто озброєних так, ніби малий йти проти орди. Дехто приводив загони досить значні. А великі магнати обставлялися і справжнім військом своїм надворним. Бо той же Вишневецький, для прикладу, міг виставити війська набагато більше, ніж річ Посполита своїх кварцяних жовнірів. Тому до Варшави не було чого й потикатися. Не було там місця ні в домах міщенських, ні в заїздах, вже не кажучи про палаци, та ще у Яздовські, де розташував перед цим. Довелося зупинитись за На те, що переправлятися у Варшаву, мені не треба було ще дня, а тільки в дні призначені на справи судові. Хоча й тяжко було сказати, коли ж настануть ті дні. Сейм почався, казано, щасливо, 25 жовтня. Після меси, згідно зі звичаєм, зійшлися посли Сеймові, в невеликім числі, на місці звичнім. Торішній маршалок Сейму Єроним Радзієвський, який приїздив торік до Києва кликати нашу козацьку депутацію для перемов з королем, урочисто зложив тростину і без супротиву переказав її, як знак влади новому маршалкові, писареві землі Жмуцької Яну Миколаю Станкевичу, і повідомив про це короля. Король мило прийняв посольство Сейму і призначив наступний день для цілування. Монавшої руки. Ще один день пішов на мови канцлера коронного і примаса Мацея Любенського, слабкого старечого голосу, якого ніхто не міг як слід почути. Далі була неділя, день святковий. Вже з самого початку сейм заповідався затяжливий і марудний. Так воно, власне, й вийшло. На сеймі відсунули всі пункти, які запропонував зазвичай від себе король. І вчепилися тільки в одне – війна з турком. Попервах посли розмірковували спокійно, мовляв, річ посполита, відчуває цілком слушну неспокій.